Bun venit la Verla Academy! Astăzi vorbim despre cum alegi materialul de steag potrivit pentru evenimente și branding. Este un detaliu care, la prima vedere, poate părea simplu. În practică însă, influențează mult mai mult decât crezi. Felul în care se vede steagul de la distanță, cum se comportă în mișcare, cât de clar rămâne mesajul și, în final, cât de bine își face treaba în spațiul în care este montat. La alegerea materialului de steag nu contează doar grafica, ci și felul în care se vede steagul după montaj. De aceea, nu este suficient să alegi un textil doar pentru că se poate imprima. La steaguri contează și cum cade materialul, cum flutură, cum arată în exterior și cât de bine susține mesajul atunci când este văzut din mers, din unghiuri diferite sau în condiții variate de lumină și vânt. Un steag reușit nu pornește doar de la design pornește de la alegerea corectă a materialului, a metodei de imprimare și a finisării. Dacă una dintre aceste componente nu se potrivește, rezultatul final poate arăta bine pe ecran sau într-o simulare, dar slab în utilizarea reală. Un exemplu de material creat special pentru acest tip de aplicații este Verlatex G-FLAG-FR. Este un material textil pentru steag realizat din 100% poliester, cu suprafață semi-mată și structură texturată de tip warp-knitted. Are o greutate de 110 grame pe metru pătrat și este disponibil în mai multe lățimi, ceea ce îl face potrivit pentru diferite tipuri de lucrări. În plus, este un material gândit pentru aplicații de branding, semnalizare și expunere vizuală și poate fi luat în calcul și în proiectele unde este necesară o variantă cu rezistență la foc. Cum alegi corect un material de steag? În primul rând, pornești de la aplicația finală. Dacă ai nevoie de un steag promoțional, de un beach flag sau de un steag de semnalizare, materialul trebuie ales exact pentru această utilizare. Un textil pentru decor și un material pentru steag nu se comportă la fel după montaj și nu oferă același rezultat în mișcare, apoi contează greutatea și structura. Acestea influențează modul în care materialul cade, flutură, se vede și rezistă. La fel de importantă este și suprafața, o suprafață semimată oferă de regulă un aspect mai curat și mai echilibrat. La steaguri, de multe ori este mai important să ai un rezultat coerent și ușor de citit decât un luciu puternic, care poate încărca vizual lucrarea. Un alt criteriu important este metoda de imprimare. Verlatex G-Flag-FR se imprimă prin sublimare, fie direct, fie prin transfer de pe hârtie. Asta înseamnă că materialul trebuie ales și în funcție de tehnologia de producție pe care o folosești. Dacă lucrezi cu transfer, contează și alegerea hârtiei de sublimare, pentru că rezultatul final vine din întregul sistem de lucru, nu doar din materialul textil. În plus, materialul este tratat antistatic pentru o imprimare mai bună și permite vizibilitatea printului pe ambele fețe, un detaliu important la aplicațiile de tip STEAG. La steaguri, vizibilitatea este mai importantă decât complexitatea grafică. De aceea, funcționează mai bine logourile mari, contrastul bun, textele scurte și o grafică simplă. Dacă designul este prea încărcat, mesajul se pierde repede, mai ales pentru că steagul este un suport în mișcare și trebuie înțeles dintr-o privire. Rezistența este și ea importantă, dar trebuie privită realist. Nu contează doar materialul în sine, ci și dimensiunea steagului, locul în care este montat. Expunerea la vânt și intemperii, frecvența utilizării și modul de finisare și prindere. Un material bun ajută mult, dar rezultatul final depinde de întregul ansamblu. De aceea, montajul și finisarea trebuie gândite împreună cu materialul. Pentru execuție se folosesc accesorii textile dedicate, cum ar fi banda pentru steag sau carabinierele, iar în funcție de aplicație contează și sistemul de expunere. De exemplu, la evenimente, promoții sau în zonele de acces, se folosește frecvent un catarg pentru steag tip lacrimă. Cu alte cuvinte, o alegere bună nu se oprește la rolă. Trebuie să corelezi materialul, imprimarea, finisarea și montajul. Cele mai frecvente greșeli apar atunci când alegi materialul doar după preț. Tratezi steagul ca pe un print static. Folosești prea mult text în grafică sau ignori partea de finisare și montaj. La fel de riscant este să alegi un material care nu este gândit special pentru steaguri. Concluzia este simplă. Materialul de steag, potrivit pentru evenimente și branding, se alege în funcție de aplicație, vizibilitate, imprimare, finisare și sistemul de montaj. Iar dacă vrei un material creat special pentru astfel de lucrări, Verla Tex G-FLAG-F-R este o opțiune care merită analizată atent. Mulțumim că ai fost alături de noi! Acesta a fost un nou material Verla Academy.